Kniha 3, 29 až 30 Vasišta pravil Královna Lílá spolu s bohyní Sarasvatý vystoupali do nebe, prolétli oblastí polárky, říší dokonalých mudrců, říšemi, kde sídlí bozy se stvořitelem Brahmou, dostali se za oblast zvanou Gólóka, za říši Šivy, Zaříši praodců i osvícených mudrců. Zde viděla, jak jsou slunce a měsíc daleko pod nimi téměř neviditelné. Sara svatý pravila. Mámilá, musíš se dostat ještě dále až na samý vrcholek stvoření. Vše, co si viděla, je jen pár částeček, které odtamtud vyvěrají. Brzy dosáhly tohoto vrcholku, neboť odhodlání těch, kteří mají vědomí čiré a neskalené, je pevné jako diamant. Tam Lílá uviděla, že stvoření je obaleno vrstvami vody, ohně, vzduchu a prostoru a zatím vším je čiré vědomí. Toto nejvyšší neomezené vědomí je čiré a klidné, bez iluzí, usazené ve vlastní nádheře. Zde Lílá spatřila bezpočet stvořených vesmírů, vznášejících se jako částice prachu ve světle. Tím, jak se džívové sami promítají do vesmírů v nich přebývají, jsou dány tvary a povaha těchto vesmírů. Díky základní podstatě neomezeného vědomí všechno opakovaně vzniká a silou svých myšlenek se zase vrací do stavu klidu. Je to celé jako spontánní dětská hra. Ráma se zeptal. Co lidé rozumí slovy nad a pod, jestliže skutečností je jen to neomezené? Vasišta odvětil. O, Rámo, když mravenec přelézá kulatý kámen, je dole to, co je pod jeho nohama, a nahoře to, co je nad jeho zády. Podobně o těchto směrech mluví lidé. Z bezpočtu vzniklých vesmírů jsou v některých pouze rostliny, jinde vládnou Brahma, Višnu, Rudra či další bohové a někde není nic. V některých je jen oceán, jinde jsou skály, některé obývají pouze červy a převládá tam temnota, jiné jsou ozářeny jasným světlem a sídlí v nich bohové. Některé vypadají, že směřují k rozpuštění, jiné budí dojem, že letí prostorem a brzy skončí úplným zničením. Protože vědomí existuje všude a po všechny časy, pokračuje na všech místech a ve všech dobách tvoření i zánik ve smíru. To vše drží pospolu tajemnou, všudy přítomnou silou. O, rámo. Všechno existuje v jediném neomezeném vědomí, všechno z tohoto vědomí vzniká a samovědomí je vším, co je.